S.A.I.K. News Radio Aktiel Goeienavond na hartelike welkom by S.A.I.K. News Radio My naam is Corrie en dit is my groot eer en voorig om saam met jou te kan keier in die kieberruimte Hier by SHHK Nes kyk ons na aangedeendhede wat jy het nie altyd in die hoofdstroom media krij nie. Ek wil ook net bijvoeg dat die artikels gebruik in die programme nie noodwendig die siening van SHHK Nes Radio is nie. Voordat ons aangaan met ons praatje vanavond eers een heerlijke stikkie muziek en ek speel graag vir ons een liedje van Bok van Blerk een tijd om te draak. Ek het jou nie verloor me Maar wat dit jou geweer, jou paspoort op die tafel, het my hier vastgepeen. Jy sê daar kom een oorlog, wat diep daar in jou bra Jy vraag om ek saam, na nou waar jy moet gaan. Jy sê dis tyd om te trek, om jou hart te vat.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 hy sê, dis tyd om te draag. Daar is so meer wat ek wil sê, en wat ek oor wil he, maar hier in donker Afrika, Wat zoveel van ons vraagt, wat zou dit kost om dit te blij? Jou woorden was te dier, want wat jy was een schrijfdier nie meer. Jy sê, er strijd omgedeek, om jou hart te vat. Jy sê, is nie om ons uit mekaar. nie om ons uit mekaar te spat maar jou woorde aan my wil ek hier achter blij want as jy, vraag, jy vraag, maar jy het my gesê van jou weise plan is dit wat jy wou he daar is geen plek vir jou hier Dit is tight om te trek Bok van Blerk my tyd om te trek Ek kyk vanavond na verskredene artikels das een artikel wat ek graag lees vanavond dit handel oor Suid-Afrika onder blanke beheer Suid-Afrika was a rees in 1988 onder blanke beheer In 1988 het die Duitser in boekvorm uitgegee hoe die wit rees van Afrika in werkelijkheid gelijk het. Kom ons kyk hoe het die wit rees gelijk in 1988. Ons in die wereld is een rat voor die oog gedraai. Kyk na die feite verwijsing in 1988 tens ei anders. In 1972 besit swartes in Zuid-Afrika 360.000 voertuie. Meer is al die swartstate van Afrika saam. Die maandekse inkomste van swartes per kop in 1988 is 352 rand per maand ten oor Malawi en Mozambique met minder as 20 rand per maand. In 1988 kon Swart Burgers een ingewikkelde hardklip operatie vir niet meer as 1 dollar ondergaan, terwyl Swart Amerikaners 15.000 dollars moes betaal. In 1 Pretoria sal betaal, word tussen 2.000 en 3.000 van hierdie operaties per jaar gedoen. In 1970 verdien Swart arbeiders 1.751 miljoen rand op 25,5% van die totale loongelde in Zuid-Afrika, wat stijg tot 17,238 miljoen rand in 1984. 1,000% groei en, en 32,3% van totale loone in Zuid-Afrika. In die 1986-87 boekjaar betaal blankes 9000 miljoen randbelasting en die swartes 171 miljoen en deers 257 miljoen en kleerlinge 315 miljoen Tis in 1962 en 1972 betaal die VN aan ononderwikkelde on on lande 298 miljoen dollar teen oor Zuid-Afrika wat 558 miljoen miljoen dollar bestee aan die ontwikkeling van sy swartgebiede. Die begroetingsbedrag vir swartonderwijs stig jaarliks vanaf die 1970 met bykans 30%, meer as enige ander staatsdepartement. Van 1955 tot 1984 stig die aantal swart skoleere van 35.000 tot 1 miljoen 96 dit wil sê, 1 voudig. In 1988 kan van die volwassen swaardbevolking 71% lees en skryf teenoor 47% in Kenia, 38% in Egypte en 34% in Nigeria. Daar word gemiddeld dier die jaar 15 nieuwe klaskamers per werksdag vir zwart skolere gebouw. In 1985 was daar 42.000 zwart studente aan Zuid-Afrikaanse universiteite ingeskryf. Daar is 5 zwart universiteite en 28 inrichtings vir hoer onderwijs wat dier die regering gefinanseer word. So weet hoe met sy bevolking van 1,2 miljoen het vijf moderne sportstadions ten op Pretoria met sy 600.000 blankes wat drie het. Soweto het 365 skole ten op Pretoria sy so 229. In Soweto in 1978 is daar 115 sokervelde, 3 rugbyvelde, 4 atletiekbane, 11 cricketvelde, 2 golfplane, 47 tennisbane, 7 swainbadens, 5 rolbalzale, 81 korfbalvelde, 39 kinderspeelparke en tallose gemeenschapszale, bioskoope en klabhuise. In Soweto in 1978 is daar 300 kerke, 365 skole, 2 technikons, 8 klinieke, 63 kindertuine, en sy eie vruchte en groente mark. In Soweto bou die blanke regering een reese hospitaal, Paraguana, met 3000 bedens, een van die grootste en modernste ter wereld. Sy 23 operasietafels of theaters is voorzien van die beste toerusting wat geld kan koop. Hier word Swartes, ten ’n nominale koste van 2 rand, pero onbeperkte tyd parkbehandel opereer en kan herstel met die onredelike dra, gedra deur blanke belastingbetalers en dit beloop meer as die Verenigde Nasies se kleinste lidlande se so totale staatshuishouding. Die hospitaal het 8000 mense in diens waarvan 450 voltydse dokters is wat jaarliks 112000 binne pasiënte en 1, 62 miljoen buitenpatiënte behandel. 90% van bloed word dier blankes geskenk. In 1982 is nie minder as 898 hardoperaties hier gedoen. Langs die Baragwana Hospital is die St. John Oogkliniek. Wereldberoem wenst behandeling van gauwkloom, losgaande retinas, traumatise oogbeserings, en seldsame tropiese siektes. Daar is in Soweto meer as 2300 geregistreerde firma's, 1000 taxi ondernemings en 50.000 motoreinaars. Dr. Kenneth Walker, een Canadese arts, besoek Soweto en meld die volgende waarnemings. Hy sien verskye huise wat meer as 100.000 rand sal koos om te bou met verskye BMW's voor die deur. Net 2% van die huise is krotte met die res wat nekkiese gebouwe met grasperke is. As hy moet kies tussen die vervalle woonstelle van New York, Detroit of Chicago, dan bly eder in Soweto. Hy word veel eder sik in Soweto as in sommige Canadese stede. Hy sê die dat dit meer skole, kerke, motors, taxies en sportvelde as menige onafhankelike Afrika-state. Die regering bou 5000 huise per maand en stel woningsbeskikbaar aan 92% swartes. In 1978 bou die Zuid-Afrikaanse regering een hoogsmoderne hospital Met doen sal die grens van die onafhankelijke staat beboed dat Swana 70 miljoen rand op 35 hektar grond. In hierdie stad en die kleine is daar woon en slaap geriewe vir mannelike en vrouwelike studente wat swaardokter, standartse, veeartse en paramedische personeel opgelei word. Dit is die enigste gespecialiseerde universiteit van sy soort in Afrika en een van die weiniges in die wereld gefinanseer dier blanke belaster tot voordeel van uitsleidelik swartes. Voor ons voortgaan, eers een stikkie muziek. Hier is die kaapse afvoed met hulle daspoort tonnelwaas.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 dis makkelijk en gratis by maakie.com dis daar maar lekker om na syke vroelike boere muziek te luister wat gemaakt word dier dames, gloed of nie syke hoogs talentvolle dames met hierdie afvoedille boeroorkies. Ons gaan aan met die program. Feitlik alle studenten wat hofsakelijk uit die nationale zwartstate kom, sy koste word door blanke regering gedra. Die praktische opleiding vindt in die nabijgelee Garankoa hospitalplaas, waar die hele spectrum van menslike koale behandel word. Garankoa het die faciliteite vir neeroorplantings, esotope eenhede, met gespecialiseerde laboratoriums, waar 200 dokters jaarliks prakties opgeleid word. Sien die nakomelingen van die boerepione, pioniere, die blanke Afrikaners, as ons ons self noem, het binnen 300 jaar aan die seitpunt van Afrika een modelstaat gebouw met bykans, Europese karakter en die grootste ekonomise en militaire macht in Afrika. Door ver in die onderste sidepunt, die verste weg van al die Afrika-state vanaf die model Europa, met Europa net om die draai van Noord-Afrika. Zuid-Afrika's ekonomise betekenis vir die lande suid van die evenaar is so groot dat Zuid-Afrika sal verdwijn sterf miljoene in beerlande van honger. In 1985 is daar 37 diesel lokomotieve, 40 stoomlokomotieve aan beerlande geleen waar daar dageliks 6195 SAVD goedere treinwaans loop oor 944 in Suid-Afrika saaf. Suid-Afrika leide bewinnings op vir die lichtrederije van Swaziland, Botswana, Zimbabwe, Zahir en die Komors. In 1997, toe die trein verkeerd na die Malawiese hoofstaat Longue, die rebelle onderbreek is, lever die Suid-Afrikaanse transportvliegtuie brandstof en dromme af, om hulle ekonomie aan die gang te hou. In 1986 besoek 80.000 swaard saak om mannen uit Afrika, Kaapstad, om handelstransaksies te beklink. Zuid-Afrika voorsien in die graanbehoeftes van sy buurlande en weier. In 1980 ontvang Zambie 250.000 ton milies, Mozambiek 150.000 ton en 50.000 ton koring. China 128.000 ton milis en Zimbabwe 100.000 ton. Verder ontvang ook Angola, Ivoerkes, Malawi, Mauritius, Tanzania en Zaire esa gran. Minstens 12 staten van Afrika is volgens die Argus African News Service so afhankelijk van Zuid-Afrika graan dat die totale verbod op die in- en uitvoer van hulle ekonomies sal vernietig. Ongeveer die helft van Lesothoese mannelike bevolking werk in Zuid-Afrika, namelijk 143.000 in 1983 en verdiend 280,6 miljoen rand, wat ongeveer die helft van Lesothoese staatskas uitmaak. In die 60er jare treed 53 staatsambtenare van Zuid-Afrika in raadgevende hoeddanighede ...en ons bierlande op, namelijk Lesotho, Malawi, Swaziland, Mozambique en Botswana. In 1983 stel, Sud-Afrika, 1213 raadgevers beskikbaar vir die onbepaalde tyd aan die 4000 lande. In die 1982-83 boekjaar, begroot Sud-Afrika vir 434 miljoen randse hulp aan sy onafhankelijke bierstate... As een mens die ontwikkelingsprogramm vir die self state binnen Zuid-Afrika bijreken, beloop die blanke belastingbetalers van Zuid-Afrika, sy so hulp meer as 1 miljard rand per kop gereken, een absolute wereldrekord. A stikkie handelslies nies vir voor ons voortgaan? Nee. Het jy alweer met die melkbusje gespeeld? Nee man, die af. Jy nee, man, soek jy op jy cellfoon. Nee man, hierdie verdonde sein. Weet. Dit was dit ding wat jy kan ontstaan, man. Met is USL Services South Africa. So die ouwens, die Zero Downtime. Die beste is 24 uur. Ek sê jy, dit is die belangstelling DJ die eie radiostasie, kontak hulle.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 Ek gaan voort met die witreusse oedanighede. Zuid-Afrika produceer meer elektrische energie as Italië. net soveel riestal as Frankrijk, meer koring as Canada, meer wol as die VSA, meer wijn as Griekland en meer vis as Groot-Brittannië. SA-treine loop op meer spoorlijne as West-Duitslandse, vervoer meer passeseers as Soetserland, het ‘n beter stiptlik as Oostenrijk en voer motor uit na 100 lande. S.A. Meine boort tot die diepte van 3480 meter en hou die rekord van die diepste loodrechte skag, namelijk 2498 meter diep en van die hardste rots ter wereld. Sassel staan in die voorpunt van brandstofteknologie uit steenkool en deel kennis met Duitsland die VSA aan Japan. Die nako van die eerste blanke intrekkings as ook die latere Britse, Duitse, Portugese, Nederlandse, Franse en Griekse emigranten beloop tans 4,8 miljoen en het aan die sydpunt van Afrika een supermoondheid geword. Hervorming dier die afskaffing van verbode toegang vir nie blanke vind voordierend plaas. Treintoegang 1985 Bioscope 1985 die juwelike 1985 enzovoorts. P.W. bood dat die presidense woorde, hoe meer hervorming ons diervoer, hoe meer word ons verdoem, hoe meer ons wegbeweeg van aparte tyd, des te woederder word die internationale kampe teen ons. Ons word aangeklaad die wereld, dat ons een politie staat is. In Zuid-Afrika is 1,4 politie mannen vir elke duisend mense, terwyl die wereld soos volgelyk. Groot-Brittania 2,2, Israel 3,5, New York 4,3 en Moskou 10 per duisend. In Suid-Afrika is daar 16,292 blanke poliesemanne die noor 19,177 nie blanke is. Ons word daarvan geangekla dat ons politieke oortreders vermoor. In 1979 tot 1989 is daar geen sterfgeval in Zuid-Afrikaanse tronkening. In die vorige 10 jaar sterft daar 37.000, ach jammer, in die vorige 10 jaar sterft daar 37, wat in onderzoekarrees is teenoor 274 in die selfde tydperk in Wallis en in Engeland. Ons word aangeklaad dat ons hongerloone betaal. In 1974 is die gemiddelde maandlikse inkomste van swart arbeiders in Zuid-Afrika 127 taler ten orie 140 van die VSA wat die rijkste land ter wereld is, ek kortkop achter. In 1988 verleik ons loone soos volg. 1 kilogram reis in Johannesburg verteenwoordig 12 minitese loon teen oor 54 minute in Moskou. 750 milliliter plantolie, 38 minute in Zuid-Afrika, teen oor 118 minute in Moskou. Dit is een swart werker in Zuid-Afrika, teen oor blanke in Moskou. Ons word aangekla dat ons duisende politieke gevangenis opsluid. In 1983 is daar 127 zulke gevangenis in Zuid-Afrika as ook elf wie sy bewegingsbeperk is en verder 32 in huisarees ons land die skatkamer van die wereld is gesteel denk weer voor jouself een loyale ondersteender van die vernietigende nieuwe Zuid-Afrika noem ek speel graag die lekkie van Karika Kiesenkamp oor het is een land Waar sy land aan suiderkant komt heel in sy verhaal Uit die ooste wester Dis een land met vulde hand, wat uitruikt elke male, om die hoop van morgen te besun. Dis een land van kleuren en klank, dis een land van oorvloed en dank, dis een land waar allemaal na streven. Dis een land zonder horizon en, dis een land wat vliegheer,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 Dit land waar allemaal na streewe Dit is een land zonder horizon en Dit is een land wat wie het hy kan Ook blij plek hier leef vir my Wat een man wat een kind verstaan Sal om verlaat om alleen op sy weg te gaan Hierdie land bied allemaal in liewe Wat een vrouw sal een Man, is daar vir hom ook een plek in die zon bestaan, die die land weet allemaal se die Daar is een land wat nooit verband, sy kostbaarste besitte, vele meese volke wat sy levenstraat sal bly. Dis een land wat koers kan hou, gee jy maar net die richting, van die moore Disse land van oorvloed en dank, Disse land wat allemaal na al streewe. Disse land sommer horizonen, Disse land wat viet hee kan, Ook op my plek, Hierdie land biedt almal sy deel. Wat die man als die verstaan, sal hom verlaat om alleen op sy weg te gaan. Hierdie land biedt almal een leven. Wat die vrouw sal al kind vermaan, is daar verhongelke plek in die zon bestaan. Hierdie land biedt almal sy deel. Vormaan is daar vir hom ook een vlek in die zon bestaan Hierdie land biedt allemaal sy deel Karika kamp met het is een land Dit was een land wat ons gehad het In 1994 kom die Reenboognaasie Se icoon Die meneer Mandela as president aan bevind van ons land. Kom ons luister na Tienes Erasmusse opname oor Afrika wet. Afrika wet. As drog bendes in nachtwaak skuil om witman van sy plaas te kry, sal honderte vergeefs nog blaf, want hulle weet nie wat is vry. Hul ding dis om die grond te vat met panga en geweer, om weerloos mens en die voor vaderlik te besweer. Die rooie oog van die wildbarbaar wat s'nachts oor Afrika sluip, wil als net as eie ervaar, wil bloed kry om te suip. Dan val hy an soos wilde hond en martel prooi tot dood. Sy verskoning dan maar elke keer, ek is arren, ek soek brood. Hoe lang gaan die slachting voordier, hoe lang dan nog die vrees?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 Al Afrikaans sprekende volk waar ook al in die land of wereld hulle al self bevind wat de westerse levensvijze van vooruitgang, merele waardes en standaarde naastreef. Dit is tijd vir volks eiwe ekonomische bemachtiging so ons ons mense kan ondersteun en bezorg die ons eie vernuf, koop en verkoops, kracht, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eie voordeel as ook die vir wie ons zorg kan aanwend. Soos SIK is ons een trotse deel van die inspan -netwerk en kyk gerust by www.v.co.za Ons kyk in 1994 of na 1994 hoe Suid-Afrika vernietig is. Ons kyk na die volksmoord. Volksmoord is nie nie die uitmoord van een volk om mense dood te maak nie. Maar onder volksmoord val ook die uitwisging van die volkse geskiednis. Ons geskiednis is vernietig. Na 1994 is die grootste bibliotheek sy dokument sy boeken, waarin ons Afrikaner geskiednis vastgevang is gestroop van alle boeken en die boeken is geneem om verpulp te word. Een nieuwe geskiednis is in ons skole ingevoer wat aan ons kinders en nageslag voortgesit word. Ons erfenis word vernietig, ons monumenten, ons standbeelde, ons kultuur, ons taal, ons skole en nou ons universiteite. Die belangrikse van alles, ons godsdienst, ons kyk na, 9, na 1994 20 jaar, 25 jaar later. Ons sit met een waterprobleem, wat die oorzaak is van wanbestuur, korruptie, onopgeleide mense wat nie onderhoud gedoen het nie. Lek in die pijpe het ons water vernietig. Reg deur die land is daar waterbeperkings. Dit was weer beurtwater in baie gebiede: Tabazimbi, Bloemfontein, Johannesburg, Kaapstad, Port Elizabeth, KwaZulu-Natal. Dit alles as gevolg van onbekwame personeel, korruptie en wanbestuur ons grootste krachtopwekker het een probleem, daar is een krachtprobleem in ons land wat die selfde oorzaak het wanbestuur korruptie onopgeleide mense wat nie die werk kon verricht nie Ons kyk na die regering, die ongekende verkoesting van swaarverdiende belastingbetaler geld, na kandla wonings, dier private vliegtuig, dier oorsies vakanties, een minister meta en traas woord op een private vliegtuig na vakantiebestemming geneem uit die belastingbetalers gehaald. Korruptie voor die boodtoon oorals. As jy kyk in die parlement, die parlement is circus, ongekende dade, ongekende handelings van verskillende politieke partie. Daar is geen disipline nie. Ek kyk na paar artikels in die nies. Die terroriste regering wat ons nou het wat oor ons heers, het die woord beerd geleer, wat hulle nou oorals toepas. Dit sal dag beter gewees het as hulle betekenis van die woord bestuur geleer het die gevolg van die aankondiging van beerdwater in die vrystaat en die nieuwe aankondigings dat die provincie oor minder as 30 ta nie meer water sal heenie, is nie weens die droogte nie, maar wan bestuur. Olli, Mlamleli, Ali R vir regering en traditionele sake, Kogta, herhaal die woorde dat amal waterspaarsam het gebruik, anders gaan die saak vererger. Sy beweer die provinciale regering het plan en plek indien dit op die ergste neerkom. Volgens haar het die reservoirs nog niet genoeg water, maar elkeen moet nou water bespaar. Die polities loek in, voortaan ingespan word om watergebruik in dorpe te monitor. Hulle sal om telikopters vlieg en ook patrouleering op die grond doen om toe te sien dat inwoners water bespaar. Die boere veral sikkel in die droogte. So wat 3600 boere het reeds om droogtehulp aanzoek gedoen. Daar is 39 miljoen rand droogtehulp beskikbaar gestel. Ons kyk na die opmars. Dis a anti-Afrikaner opmars met halwe waarhede en leens. Kort op die hake van die EES rektors aanslag teen Afrikaans en die Afrikaner erfenis, wat ook dier akademisie gesteen word, het een geheime taalkomitee aan die Universiteit van die Vrijstaat verlede bek aanbeviel, dat voortgraad sy studie en meeste kursus na Engels moet omskakel. Ten spuite van ondernemings dier die rektor, Professor Jonathan Janssen, bericht vir sy neurasistische uitsprake teen Afrikaners, dat Afrikaans onder sy rektorskap veilig sal wees. Kenners met wie die burger of vrijburger gepraat het, meen dat IS sy skokkapitulaties na alle waarschijnlijkheid sal uitbrei na ander kampusse soos ander rampokker eise oor die afgelopen weke en maande. Wat echterkomerwekkend is aan die UV is die geheimsinnigheid waarmee die saak benader word. Daar is intussen aangekondig dat Afrikaans verees veilig is op die NWE-se Potjofstroom campus. Meer kursus moet echter as parallel medium aangebied word, al professor Dan Kwadi, wat echter weinig goed voorspel vir die beskerming van ons taal en erfenis aldaar. Dit volg om op, op omstrede veranderings in die bestuur van die verskillende kampusse van die Eens Christelike Universiteit in een leenachtige ontkenning van sy ware doelwitte, het die minister van Hoor onderwijs Blythe en Zemandie die IS bestuur en akademisie geloof vir die voorstelle om groter toegankelijkheid vir alle studenten moendlik te maak. Hierdie is die directe weerspreking van sy vorige standpunte dat Afrikaans onderdrukkend sal wees. Ons politieke ontleder meent, dit is skokken dat senior regeringslui dier die pers toegelaat word om met sylke blatante lens weg te kom. Volgende korruptie, SL's geheime memor memorandum skokkend. Iets ernstig aan die kook by SL, wat een suksiesvolle aansoek gebring het om die persen monden te snoer oor een geheime memor memorandum wat uitgelek is. SL's hoof van rechtsdienste, Ursula, Fikilepi, het in haar verklaring voor die hoofd aangevoer dat die dokumente vertrouwlik is. Sy het ook aangevoer dat dit sensitieve inlichting bevat wat die potentie haal het om ernstige skade aan die reputatie en finansies van die lichtdienst te doen. Die afleiding wat gemaakt word is dat die publiek nie mag weet hoe roekuloos en onverantwoordelik die staatsbeheerde lichtdienst bestuur word nie. Rechter Fiesa, Katrie, Sete Luani het een bevel toegestaan in gevolge waarvan die media nie mag sê wat in die SAL memorandum staan of waar oor dit gaan nie. Die volgende korruptie, traditionele leiderskredier voortuie Die regering het nie geld verboere in die droogte geteisterde gebiede nie maar het geld om vir 58 stamhoofde en 2 in de Behele Konings nieuwe motors te koop. Oostransvals regering het 34 miljoen rand aan die nieuwe motors bestee. 60 voertuie waaronder 2 leekse Mercedes-Benz sportsnits voertuie is verlede week aan traditionele leiders oorhandig die twee Mercedes-Benz ML400 ter waarde van 960.000 elk is vir die twee Nobele konings gegeen. Verder is 9 Audi, q 5 11 Elf Ford Rangers, 4 Chevrolet, Trailblazers en 39 Toyota Fortuners aan die ander stamhoofde uitgedeel. Hier die uitspiddigheid het op die selfde dag plaasgevind as wat Oosterensval en dier die nationale regering tot rampgebied verklaar is. Elk ene van die stamhoofde het ook 5 beeste ter waarde van 30.000 rand elk as een geskenk ontvang. Die koeie het 9 miljoen rand gekos. Die oppositie het hierdie diergeskenke bestempel as stemkoperij gesien in die licht van die steeds dalende getalle van die ANC. Die volgende punt Moen nie jou vierwapen ingene. Soos wat oorl in die westerse gebeur, wil die regering nou met alle geweld ook ons wapens wegneem. Vrijdag het Nati en kleko minister van politie gesê, vierwapenwetgewing kan binnenkort baie strenger gemaakt word om geweldsmisdaad te bekamp. Hy sê, die opvatting wat my sê, dat hulle veilig is met wapens, is verkeerd en moet verander word. Waarnemer, sê, dit is 'n baie vreemde gedagte gesien in die lig van berigte die afgelope tyd waarin mense hulle eie en ander se lewensdoeltreffends met hulle wapens beskerm het en 'n klomp terroriste op die koop toe doodgeskiet het. Dit is ook interessant om daarop te let dat in rooftogte word meerstal AK47s, R4s of R5 outomatiese gewere gebruik. Een kinder op die gebed sê, dat hoewel dit nie hier in Zuid-Afrika van toepassing is nie, is die tweede amendement in die Amerikaanse grondwet reeds geskryf met die doel, dat die inwoners van enige staat moet gewapen wees, so dat hulle al selfs in die tyrannische regering kan verset. Voor Blankes in Zuid-Afrika is dit levensbelangrik om dit te onthou, het hy gesê. Hy het gewaarskie Dit het nie saak maak hoe moeilik die regering dit sal maak om wapenlicensies te kry nie. Dit is belangrik om maar op die tanne te kners en daarmee deur te druk. Moet onder geen omstandighede toegee aan druk om jou wapen in te handig nie, het hy gewaarskie. Hier laaste kyk ek graag. Na die minstabiliteite, korruptie van bestuur, voer oogtoon, minstabiliteite skuld ESkom 4,5 biljoen rand, die tesorie het aangekondig dat 27 minstabiliteite het nie die financiële beloftes aan S.com nagekom nie. Hoewel die thesaurie nie die bedra wat hierby betrokken is genoem het nie, het het wel in die parlement uitgekom dat die bedrag wat in Eskom verskuldig is in die omgeving van 4,5 biljoen rand is. Ongeveer 12 van die municipaliteit is in die vrystaat, die rest in die Oostkaap, Oostransval, Noordwies, Noordransval en die Noordkaap. Die groot provincies het nie nou probleme nie. En die licht van die uitstaande skuld het die thesaurie gesê dat hulle oorweegd het om bevonsing van die 27 misbiliteite terug te hou, indien hulle nie hulle skuld aan S op datum bring nie. Hierdie vingerwijsing volg op hulle ooreenkomst aan die begin van die jaar, toe die thesaurie sy eerste waarschuwing gemaakt het. Op datie stadium het 59 misbiliteite die krachtverskaffer 9 billion rand geskuld. Nadat die ooreenkomst gesluit is en afbetalings ooreenkomste aangegaan het, is 27 mensibiliteite daar wat nele beloftes nagekom het neem. ESCOM het kennis gegeen dat die elektrisiteitsverskaffing na hierdie mensibiliteite afgesnig gaan word. Kennis sê, al wat dit tot gevolg sal hee, is dat daar weer een betreus optoog dier die EFF gereeld sal word, wat meer skade en brande sal veroorzaak. Op hierdie noot sluit ek vanavondse praatjie af. Ek wil net heel laatste net noem dat sikere gedrooggedeeltes is die land die afvolupe tyd die, die laatste week althans tot so 100 mm reen gehad het. Boetat die toie voorzitter van Agri Noordwest sê die droogte is nog nie gebreek nie. Volgens hom is dit die typiese reenvalpatroon van die El Nino verskynsel. In die Amelia gebied en dele van Lichtenburg het al 100 mm gereën en die boere het begin plant in die hoop op opvolgreen. Dele van die vrystaat het dit tot 60 mm gekry en ander nie, het drippel nie. By, by Clarens het 40 mm reengeval en die trakkers loop. Omdat het so koud is na die reen het van die boere ook witruip gekry. Kristina Thiali van Pretoria Weerkantoor sê, geen reen word vir enige deel van Sit-Afrika in die volgende week voorspel nie. En as ons kyk na die regering, wat nie veel hulp aan ons boere verskaf nie, het boere in ingespring om boere in nood by te staan. Vrijstaatse boere het groot getalle of in groot getalle oor die nawek by Glen buiten Bloemfontein opgedaag om voer vir die honger diere te kry. Die veevoer is dier een hulpskema boere in nood, wat op bakjesblad bedraai word uitgedeel. Die organisatie is so wat drie weke gelede dier NC Skombie van Stapel gesteer en sedertien het die talle boere gehaap. Een boer het saterig oogend 200 kilometer vanaf Lekhof in die vrystad gerei om 30 balen voer op Glen te kom haal van sy ooi het al gefrek. Een inne boer, wat al 17 jaar met beeste boer, moest van jaar reeds die helve van sy kudde verkoop. Hy sê jy wil na die droogtes seisoen speenkullers koop en hoop dit salom weer op die been bring. Die boer is ook dankbaar ten orsen wees wat lekker teen kostprys verkoop. Die boere in nood het veel voer gegee aan mense van Vries Smith, Olifantsoek in die Noordkaap, Herzogvul en Badpersfontein in Centraal Transvaal. Saterdag is boere van 2 Spruit, Lekhof, Vinburg, Jagersfontein, Tierpoort, Pedersburg, Webner, Stadensrus Bynsvallei en Bloemfontein op Kleene gehaap. Baie dankie aan die boere wat hierdie hulp verskaf het aan ons boere wat so getuister word. Dis ons volk, ons mense, dis ons kostverskaffers. En ek sien sware getuie vir ons land. Ons is dankbaar vir die En laat ons terugkeer na die basisse toe. Ken jou skepper, laat ons allemaal saam bid om hulp en verlichting vir ons boere en ons volk. So kom ek aan die einde van ons program. En die nie program wil aanbied op SAIK radio kontak ons geris. Indien jy jou bezigheid wil adverteer, kontak ons ook my e-post adres NIS by shikradio.com Ek kan ook geskakel word op my salnummer, of stierf my SMS, dis 083 460 9848. Ek herhaal die e-post adres NIS by shikradio.com my salfonnummer 083 460-9848 Ons het tans nies en weerbrugde weeksta 7 uur soogens en 1 uur in die middag en my aktiehede program om 8 weeks aande. Paul Jobert met sy program Afrikaane Raad, die trekpad van die nasie is tussen 9 en 10 uur maandag, woensdag en vrijdag aande. Bly is ingeskakel vir Paul Jobert met sy Uitmint program, net die na. So groot ek, Corrie, tot morgenoogend in die seweer nies. Een heerlijke antweerder en ek speel uit met Thijs die Bosveld klong sy ouwe bobejaan. Daar sy ouwe bobejaan in die tooiskloof Donald en hy praat op die SOS. Hy sla nie lyng na die kreerwaltuyn En vind hy toe dit gaan na my die reis. Uit die oom en die taan nie en die jylle daar bo nie oorstrands vaal. in die, die neef van die negeemske koes waar die mensen jou met pisans betaal. Maar vir die oop die dier op die trein, nou praat hy maar liever oor die is link. Die mens is op die bonnel, oor die aap in die tonnel, drink nou boon op, op En hy praat en hy praat, die dinge wat de ma zeer maalt een A in die a zit die, die diere bij die DBV. en la ah, ah, ah, ah. in la om men het kar en in letenissen naar net de bowwe aan O Bobbejaan is die dier op die trein dan nou praat hy maar liever oor hy so is leim Die mens is op die bonnel, oor die aap in die tonnel Hy drink nou bon of Maar Want as die groot vol is van die kelder Oot in die berg uit die beel Dan sit o Bobbejaan achter op die waan Hy gaan al die wijn deel Hy hou van die blanke blankie En een kabernie sauvignon mari die rooi kan jou kwees as die geld jou bes en uit is die bobby aan gaw En hy praat en hy praat oor die dinge wat om aansier maak as oor die AWB en die ANC die dieren het die die die die die in volsner want hy rooi in my kar en hy leid nie sy nart net aan zonder een ster Bobby Jan is een op die trein. dan nou praat hy maar liever oor die SOS-lijn. Die mens is op die bonnel, oor die aat in die tonnel. Hy nou bon of fein. Nou is al groot consternatie in de toyskroftonnel. En nou Bobby Jan net praat. Die mensel vat kiekies en goegel biekies biekies. As Bobby Jan sy keels kon maak. Dus kree daar in ouw, drie minuut En nou Bobby Jan vererg. Hy sluk sy wijn, hy maak klaar op die lijn, en hy loop terug na die berg. in hy praat en hy praat, oor die dinge wat al hart sêr maak, is oor die ABB en die ANC, die dieren by die DBV. En hy lak, ach, ach, ach, en hy lak, mens is het in volsner, want hy rui in die kar, en hy leek nes in nat, en die bolle jaans onder ruste. En hy praat, en hy praat Oor die dinge wat m'n hart sier maak, is oor die A, W, D, en die A en C, die dieren by die D, B, V En hy lak, ah, ah, en hy lak, ah, ah, en mense te lekkere sê, van hy vingersap wat hy die vaten tap, laat water hy bobby aan bek, van hy vingersap wat hy die vaten tap, laat water hy bobby